Книга Второзаконня Розділ Десятий Того часу промовив Господь до мене. Витиши собі дві кам'яні таблиці, такі як і перші, і вийди на гору до мене. Зроби собі і кивот з дерева. Я напишу на таблицях слова, які були на перших таблицях, що їх ти розбив, і ти покладеш їх у кивот. І зробив я кивот із акацієвого дерева, витисав дві кам'яні таблиці, такі як і перші, і вийшов на гору з цими двома таблицями в руках. І написав Господь на таблицях те, що було написано на перших. Десять слів який, промовив, був до нас на горі з посеред полум'я в день зборів, і дав їх мені. І знову пустився я гори та й поклав таблиці до кивоту, що його я зробив. Їх і складено там, як заповідав мені Господь. І рушили сини Ізраїля з берот бне Якану до Масери. Там помер Арон і там його поховали, і замість нього став священником Єлеазар, його син. Звідтіля вони рушили до Гудгоду, а з Гудгоду – до Йотвати, краю, в якому чимало водних потоків. Тоді призначив Господь покоління Леві, щоб вони носили кивот Господнього завіту, щоб стояли перед Господом, йому служили і благословляли його ім'ям по цей день. Тим то й немає в Леві ані частки, ані насліддя між його братами. Господь – його насліддя, як сказав йому Господь Бог твій. Отак перебув я на горі стільки часу, як і перед тим, сорок день і сорок ночей, і вислухав мене Господь теж цим разом, і ухвалив не губити тебе. Потім промовив до мене Господь – «Устань!» Рушай в дорогу на чолі народу. Нехай увійдуть і займуть землю, про яку клявся я батькам їхнім, що дам їм. Та й тепер, Ізраїлю, чого Господь, Бог твій, вимагає від тебе, як не того, щоб ти боявся Господа Бога твого, ходив усіма його дорогами і служив Господові Богу твоєму, усім твоїм серцем і всією твоєю душею, додержуючи заповідей Господа та Його установ, що їх я сьогодні заповідаю тобі. Тобі ж самому на добро. Гляди! Небо і небеса небес, земля і усе, що на ній, усе належить до Господа, Бога твого. А все ж таки Господь прихилився до твоїх батьків, щоб їх полюбити, і вибрав вас, їхніх пізніших потомків, з-поміж усіх народів, як оце нині і сталося. Обріжте ж ваше необрізане серце, і ваш карк нехай більше не буде впертим. Бо Господь, Бог ваш, Бог над Богами, і Господь над володарями, Бог великий, могутній і страшний, що не зважає на особу і не бере дарунків, що творить суд сироті і удавиці, та милоє чужинця, даючи йому хліб і одежу. Отож, любіть і ви, чужинця, бо ви самі були чужинцями в єгипетській землі. Господа Бога твого, бійся, йому служи, його держись, його ім'ям клянись. Він твоя слава, він, Бог твій, який для тебе виконав ті великі і страшні речі, що їх ти бачив на власні очі. Сімдесят душ було твоїх батьків, як вони спустились у Єгипет. А тепер Господь, Бог твій, намножив тебе, як зір на небі.